Ебі Ваксман, книжкове життя Ніни Гіл, розділ 29, у якому Ніна ставить особисті питання на публіці. Побачивши НАТО біля базару, ви могли подумати, що там відбувається щось грандіозне, приміром, розваги у кукурудзяній каші за участю русалок, жонглювання кошенятами, флешмоб. Мультиварок, щось таке. А насправді там лише проходить фінал південної каліфорнійської вікторини, гри на кубок. Ніна та Лідія намагалися протиснутися поміж людей, і лише за 10 хвилин вони нарешті дісталися входу до бару. Вікторинний модило Говард цього разу перевершив себе. Він запросив знімальну команду місцевого телебачення. Говард одягнувся в срібний піджак з блисківками, а на аукціоні Ебей купив один з тих мікрофонів, що схожий на недоїд льодяник на довгі срібні палиці. Хай там як, але Говард подбав про себе. Ніна спостерігала за командами, які саділи по обидва боки подіуму, який був більший і, напевно, сухіший за попередній. Леді та джентльмени, а також ті, хто не визначився зі своїм гендером, вітаю вас на фіналі південно-каліфорнійської вікторини гри на кубок. Уперше з нами учасники із Сан-Дієго – каліфорнійські медведі вікторини, які змагаються з місцевими героями – тей вікторинник Гаррі. Ніна подивилася на місце, де сиділи вікторинники. Там не було Тома. Але Ліза була присутня, і вона помітила Ніну, насупилася та підвелася. «Учасники повинні залишатися на своїх місцях», – сказав Говард. «Не випендрюйся, Говарде, огризнулася Ліза. «Я повернуся за хвилину, я повинна дізнатися, чому наша команда сьогодні без капітана». Після того, як почнуться змагання, заміна учасників неможлива офіційно попередив її Говард. «Не роби з мухи слона», – кинула Ліза через плече. Вони з Ніною зустрілися за барною стійкою. «Де Том?» – прокричала Ніна в загальному шумі. «Це моя кузина Лідія, вона експерт у схемах трафіку». «Привіт», – сказала Ліза, дивлячись на неї з несподіваною цікавістю. «Ти обрала хороше місце? Для цього хоч і найбільші затори були в Пекіні 2009-го». «Я знаю», – задоволено сказала Лідія. «Затор на 100 кілометрів, який тривав 20 днів». Вона уважно поглянула пог Бо досі нікого не зустрічала, хто цікавився б заторами. Минулого року я відпочивала в Сан-Паулу. Там були постійні невеличкі затори. Це було неперевершено. Ліза усміхнулася так, ніби її слова були абсолютно нормальні, а тоді повернулася до Ніни. Тома тут немає, але він повинен прийти. Останнім часом він зовсім випав із гри. Чому ти порвала з ним? Тому що злякалася, сказала Ніна. Я хочу вибачитися, але він не відповідає на повідомлення. Знаю, я теж намагалася з ним зв'язатися. У Лізи був дещо стурбований вигляд. Гей, а ти не хочеш зіграти з нами? Якби він хоча б у сили грав, то ми могли перемогти. Але без нього в нас немає шансів на виграш. Не можу, я не думаю, що це дозволено. Ну то запитаємо. Ніна завагалася. Ні, я впевнена, що Том прийде. Я тут, сказав Том, підступивши ззаду. Вибач, Лізо, я працював і втратив лік часу. Подивившись на Ніну, він привітався, потім взяв Лізу під руку та сказав «Ходімо, уже скоро почнеться». «Томе, Ніна хоче поговорити з тобою?» – сказала Ліза. Том подивився на Ніну. «Це дуже приємно», – відповів він. «У тебе в волосі морозило». Промовивши це, Том пішов собі, а Ліза за ним. знизавши плечима замість вибачення, Ніна знову відчула запах тирси, який завжди його супроводжував. Дівчина ступила кілька кроків за ним, не усвідомлюючи того. Вона припустилася такої помилки. «Він симпатичний», – сказала Лідія за спиною в неї. «Іди, візьми його, тигриця». Ніна спостерігала, як Ліза пробивається на своє місце на лаві команди поруч із Томом, який уперто уникав Ніниного погляду. «Постараюся», – пообіцяла вона. «Але я, імовірніше, ніжне кошеня. ДНК домашніх котів на 95,6% збігається з ДНК тигрів», – повідомила Лідія. «А тоді?» Зами додала. Хоча це результат лише одного експерименту. Вікторинний мудило ступив крок вперед і підвів руки на знак тиші. Згадаємо правила. У першому раунді я ставитиму командам низку запитань з різних категорій. Будь-який учасник з команди може давати відповіді, але лише одна відповідь буде зарахована. За правильну відповідь команда здобуває 2 бали. Якщо відповідь неправильна, запитання переходить до команди суперників. За правильну відповідь вони отримують одне очко. Якщо жодна з команд не може відповісти, запитання переходить до аудиторії, і той, хто відповість, правильно зможе віддати очко тій команді, яку підтримує. Позаяк публіка значною мірою підтримувала місцеву команду. останні правило всі зустріли дуже схвально. Але з каліфорнійськими медведями Вікторини також приїхала значна кількість фанатів у рукавичках із кігтями і в капелюхах, з медведем смокі. Ох, і вбрання. Обидві команди готові. Вікторинний модило уважно оглянув учасників, певно перевіряючи, чи ніхто з них буваний Кен Дженнінгс. Щоб запобігти шахрайству, категорія запитань обиратимуть в хаотичному порядку. Перша категорія – спорт в США. Обидві команди показали непогані результати в категорії спорт. Але в наступному раунді, за темою реальні пари, які грали, пари на тебе, вікторинники вийшли вперед. Тоді ведмеді вікторини вихопилися вперед в раунді «Маленькі країни», про які ти ніколи не чув. Це твердження явно їх не стосувалося. Але потім вікторинники нас в ситкомах 80-х і вирівняли рахунок якраз до фінального раунду. Ніна спостерігала за обличчям Тома, і було неможливо не помітити, як він намагався не звертати на неї уваги. Було комічно спостерігати, як хлопець уникає Ніниних поглядів. Лідія ставала неголосно коментувати гру і відповідати собі підніс на запитання. І Ніна подумала, що треба з'ясувати, чи проводяться в сан моніці вікторини, адже там Лідії не було б рівних. У цьому фінальному раунді учасники команди зустрінуться один на один своїми суперниками, так би мовити, тет-а-тет. Кожній парі учасників я поставлю по 6 запитань, по 2 з різних категорій, і в такий спосіб можна буде отримати в сумі 12 очок. Нескладна математика. Ліза була перша, і вона розгромила суперника з медведів, запам'ятавши життя перших американських президентів таблицю хімічних елементів мультяшних котів і собак. У наступному раунді вікторинники пощастило менше, і їхній учасник зміг набрати лише два бали за те, що правильно назвав округ фреско світової столиці Родзинок. В останньому раунді вікторинники змогли відповісти правильно на всі запитання про рецепт страв на основі яєць, але не змогли обійти медведів у відповідях на запитання про коктейлі та породи собак. Медведі стали вихвалятися і святкувати неминучу перемогу. Підлога бару була вкрита розбитим склом та пивом, бо з'ясувалося, що хоча рукавички з медвежими кіхтями доволі симпатичні, але вони геть не могли втримати слизькі склянки. Мабуть, через це справжні медведі надають перевагу пити з бочок. «Поїхали», – сказав Говард, який зріднився з роллю ведучого і доволі успішно вів Вікторин. З рівним рахунком ми починаємо раунд з капітанами, які мають відповідати на 10 бліт запитань у різноманітних категоріях. Він дістав свій мішечок категорій і витягнув звідси папірець. Правила запитань ті самі. Два бали за правильну відповідь, один бал за відповідь від команди суперників, а якщо ніхто не може відповісти, питання дістається аудиторії. Том підвівся і підійшов до подіуму. Так само зробив і капітан Медведів. Це була жінка Така, сама маленька, як і Ніна. Замість шапки в неї була справжня голова гризлі, більша за неї саму. Час від часу їй доводилося триматися за поруччя на подіуму, щоб утриматися на ногах. Одне з двох, або шапка була заважка для неї, або зарано вона зняла свої рукавиці з пазурами, щоб мати змогу випити більше. будь-якому разі їй легко було звалити з ніг, якщо вона, звісно, сама б не впала б. Говард прокашлявся і прибрав серйозного виразу обличчя, переконавшись, що камера знімає його з кращого боку. Який тренер здобув найбільше перемог НФЛ? Дон Шула відповів Том. Ніна навіть ніколи не чула про Дона Шулу, але приємно було знати, що він такий професіонал. Том озирнувся на своїх товаришів по команді, усміхнувся, цього разу теж зміг уникнути Ніниного погляду. Лізу це явно дратувало. Тому вона вказала двома пальцями на свої очі, а потім на Ніну, але Том проігнорував її натяк. Наступне питання – хто грав тата Чендерла у друзях? Том знову відповів – Кетлін Тернер. Ніна була задоволена, що він тямиться у класіці. На Тому медведі відповіли на п'ять запитань поспіль, а Том відповів ще на Вікторина Вікторинний модило, задоволена напруженням гри та радість того, що камери все ще знімали, прокашлявся. Неймовірно, але… Нас нічия, щоб стати переможцями й гордо носити титул чемпіонів Південної Каліфорнії, а також виграти 5 тисяч доларів, які відразу підуть благочинним організаціям на ваш вибір, та отримати протягом року безкоштовну піцу від Доміно. Тільки для учасників команди переможців, прокричав хлопець, який очевидно був представником Доміно. Не для всіх, розумієте? Так, піца для переможців, ми маємо пройти це випробування та зруйнувати нічию. Він розвернувся залою і підвів руки на знак тиші, коли в барі залягла цілковита тиша. Говард поставив запитання. Хто може процитувати знамениті передсмертні слова Артура конан -Доля? Це хто? Запитав капітан команди медведів. Чоловік, який написав Шарлока Холмса, здивовано відповів Вікторинний Мудилов. Дівчина з медведів знизала плечима. Усі подивилися на Тома, який також знизав плечима. Інші учасники команди теж повторили цей рух. Це був просто фестиваль, на якому всі знизували плечима, і нарешті Говард повернувся до публіки, і запитав, чи знає хтось правильну відповідь. Ніна підвела руку. Говард указав на неї, і вона поглянула на Тома, як і нарешті дивився на неї. Ця дівчина не має права відповідати, сказав він ведучому. Вона була нашим суперником в іншій команді. Говард подивився на Ніну. Так, але її команда була дискваліфікована декілька тижнів тому, сказав він і подивився на Тома. Ти був там і все бачив. У мене ще лишився. Поріз від паперу, який довго не гоїться. Ніна сказала. Ми знаємо правила, Говарди. Якщо ніхто не може дати відповідь, то право переходить до глядачів. Так, але очевидно капітан команди не хоче, щоб ти відповідала. На його обличчя з'явилося суміння. Утім, ти можеш віддати бали будь-якій команді. Тому якщо Медведі гризлій, він понизив голос. Я не певний, що в правилах є щось про такі випадки. Ми можемо влаштувати голосування. Ніна оглянула бар. Підійматимем руки. Ні, сказав Гуарт. Це не демонстрація а фінал Кубку Вікторини. Він звернувся до капітанів. Здається, це означає, що в нас нічия. У грі немає переможця». Стривайте, підхопила зі свого місця Ліза. Дозволь Ніні -ні відповісти, Томе. Ти не єдиний учасник команди. Вона, очевидно, намагалася вигадати вагому причину для цього. Я дуже люблю піцу. Ти веган, сказав Том. У нас є веганська піца», – вигукнув хлопець із доміну. Він, мабуть, напився, бо додав. Вона на смак як картон, але веганська. Том вагався. Він подивився на Ніну. "Будь ласка, дозволь мені відповісти", сказала вона. "Згоден", зітхнув Том. Говард був роздратований, але кивнув. "Отже, представниця аудиторії, я повторюю запитання. Якими були знамениті передсмертні слова Артура Кона-Доля?" Ніна підвелася. "Його останні слова були я припустилася жахливої помилки, Томе. У моєму житті є для тебе місце, багато місця. Будь ласка, дай мені другий шанс, запала тиша. Мудило нахмурився і перегорнув папірець у своїй руці. Ем, він казав не це. Стривайте, озвався Том Він також казав: а що буде, якщо наступного разу ти знову запанікуєш? Я не хочу бути з дівчиною, яка відмовляється від мене, щойно починає панікувати. Цілком правильно, пробурмотіла Лідія. «Помочь», — наказала Ніна. Капітан медведів поцікавився. «Стривайте, а хіба можна відповідати з другої спроби?» «Я розумію», – сказала Ніна. «Пробач, можу лише пообіцяти старатися стати кращою». Вона нервово ковтнула слину і голосніше мовила. «Бути з тобою так само добре, як і бути самій». Зависла пауза, а Том зійшов з подіума і наблизився до Ніни. «Це найпрекрасніше з усього, що мені будь-коли хтось говорив промовив він». Місно обійняв Ніну. І, піднявши, палку поцілував. Він майже не помітив, що поряд з ним підстрибнула жінка вигукнула. Останні слова Конана Дойла були адресовані його дружині. Він сказав, ти чудова. А тоді, зауваживши, що Ніна й Том далі цілуються, вона додала, найдовший поцілунок тривав 58 годин. Попри те, що Том і Ніна не встановили нового рекорду на найдовший поцілунок, відео з фіналу Кубку Вікторини стало дуже популярним в Ютубі. За кілька тижнів по тому, коли Говард нарешті завів на ютуб свій канал, йому довелося визнати, що якби не цей романтичний момент з іграми Вікторини, канал не став би таким популярним. Йому, звісно, на думку, не спало ділитися прибутками від реклами. Але ви самі розумієте, який справедливий цей світ. Коли гра закінчилася, і медведі щедро пригостили всіх учасників вікториним пивом, запросивши їх у бар, Том з Ніною з усіма попрощалися, Лідія і Ліза так заходилися, Розмовою про неймовірні затоки, які трапляються в історії, що майже не помітили, які пішли. «Я хочу, щоб ти побула в мене», – сказав Том. «Це недалеко звідси». Інна кивнула, і вони абсолютно щасливі пішли темними вулицями, мовчки, тримаючи за роки. Вони дійшли до вузької вулиці, і Том дістав з кишені ключ. «Тут я працюю, а не живо, але хочу дещо тобі показати». Він відчинив двері та впустив Ніну всередину. Пройшов вузьким коридором до великої кімнати в кінці будинку. Дівчина рушила за ним, шкодуючи, що вони вже не тримаються за руки. В кімнаті, до якої вони зайшли, було повно деревини і запчастин до меблів. Тут чудово пахло тирсою та оліфою. Пахло Томом. «Це моя майстерня», – сказав Том, микаючи світло. «Але ти казав, що ти столір». «Так і є», – відповів він, усміхаючись. «Червонодеревник. Я не виконую столярних робіт. Коли зводять будинки, я виготовляю меблі, зокрема, книжкові шафи». Він показав на одну. «Ти жартуєш?» Ніна оглянула кімнату. Він не жартував. Тут було кілька великих чудових книжкових шаф. Це був не просто набір полиць. У них були дверцята, і скло, і ящики, і маленькі дерев'яні кручені вставки, які, напевно, мали свою назву. Том похитав головою. «Ні, не жартуй, я поговорив про це з Пітером на фестивалі і погодився». «Що не варто наразі розповідати тобі? Я чекав слушної нагоди, а потім, ну ти знаєш, ми розійшлися і все вже немало значення». Ніна поглянула на нього. «Це» – він почервоніві сказав. «Я знаю, це просто сміш. Чоловік, який виготовляє книжкові шафи, зустрічається з дівчиною, яка продає книжки». «Егеш, а якщо я перекваліфікуюся на сервант та комоди?» Вона посміхнулася. «Я можу звільнитися». Я можу далі виготовляти книжкові шафи, але погано встановлювати полиці, щоб книжки в них завжди падали. У лицаря можна було продавати самі лише аудіокниги. Вони подивилися одне на одного, Ніна додала. От бачиш, я ладна змінитися. Том підійшов до неї та обійняв. Я не хочу, щоб ти змінювався, Ніно. Я хочу дбати про тебе, якщо ти менше хвилюватимешся, це добре, чудово, але якщо не зможе змінитися, то це також нормально. Тому що це і є ти. Том хитнув головою. Я ніколи не буду великим прихильником літератури. Я ніколи не знатиму всього того, що знаєш ти. Такий вже я є. Мені подобається, ти такий, як є. Сказала Ніна, зовсім не хвилюючись. І ти знаєш багато того, чого не знаю я. Як от про Дона Шулу? Я навіть не знаю, хто такий Дон Шула. Не знаєш? Що ж, тоді, можливо, у нас таки нічого не вийде. Він усміхнувся. «Поглянь, я звільнив для тебе місце». Том показав на місце біля вікна. Зараз там було, звісно, темно, але в день там мало бути багато світла. Я хотів здивувати тебе поставити тут зручне крісло, де ти змогла б читати, поки я працюю, а потім ми могли б, ну, знаєш, позависати. Він підсунув її до себе і поцілував. «Я хочу бути з тобою, такою, якою ти є. Якою ти будеш, якою ти станеш. Будь-яка ти її гарною для мене». Вони поцілувалися, і тоді Ніна сказала… Це були найсолодші слова, які я коли-небудь чула. «Я зараз впаду в діабетичну кому». Том засміявся. «Справді? Я обдумував їх протягом кількох днів». Ніна знову хотіла під'юдити його, але передумала. Він не був поетом, але це не важливо. Вона не була вправною лижницею і взагалі не було важливе те, ким вони не були. Важливе тільки те, ким вони є. «Я могла б у тебе закохатися», – сказала вона. «Я також міг би закохатися в тебе», – мовив Том. Ми дуже романтичні, так? Дуже, підтвердив хлопець і знову її поцілував. Ходімо додому і побудемо вдвох.